Книга Числа, розділ дев'ятнадцятий і промовив Господь до Мойсея і до Арона. Ось установа закону, що заповідає Господь: Скажи синам Ізраїля, щоб привели до тебе руду ялівку без хиби, без ніякого ганджу що не було ще ярма на ній, і віддасте її священникові Єлеазарові, а він виведе її геть за табір і заріжуть її перед ним. І візьме Єлеазар священник собі на палець її крові і покропить сім разів на передній бік намету зборів, а потім спалять єлівку на його очах, Шкуру, м'ясо і кров спалять із калом її. Далі візьме священник кедрового дерева І сопу, і кармазину Та й кине всередину до багаття, Де горітиме ялівка. І випере священник свою одіж І вимиється у воді, А потім можна буде йому війти до табору проте він буде нечистий до вечора. І хто палив ялівку, випере свою одіж у воді і вимиється у воді, та буде нечистий до вечора. Попіл же з ялівки збере який-небудь чистий чоловік, та й висипле його за табором на чистому місці, і зберігатимуть його для громади синів Ізраїля, на воду для очищення» бо то – жертва за гріх. Хто збирав попіл з ялівки, випере свою одежу і буде нечистий до вечора. Це буде синам Ізраїля і приходневі, який перебуває поміж ними, як віковічна установа. Хто доторкнеться до мерця, до трупа якої-небудь людини, буде нечистий сім день. Він очиститься тією водою третього і сьомого дня і буде чистий. А коли не очиститься третього і сьомого дня, не буде чистий. Кожен, хто доторкнеться до мерця, до трупа якої-небудь людини, що вмерла, і не очиститься, той осквернив житло Господнє і мусить бути викорінений з Ізраїля, бо він не був окроплений водою очищення. Він, отже, буде нечистий. Нечистота його ще на ньому. Ось закон. Коли хтось умре в шатрі, то кожен, хто вйде в шатро, і кожен, хто є в ньому, сім день буде нечистий. Усяка відкрита посудина, на якій нема прив'язаної покришки, буде нечиста. Кожен, хто в полі торкнеться вбитого мечем чи мерця, що сам умер, чи людських костей, чи гробу, буде сім день нечистий. І для такого нечистого візьмуть попел з жертви, спаленої за гріх, і налють на нього в посудину свіжої води. Хто чистий, Візьме і сопу, вмочить у воду та й покропить шатро і все начиння, і всіх людей, що там будуть. І того, хто торкнеться костей чи вбитого, чи просто мерця, чи гробу. «Чистий окропить нечистого третього і сьомого дня». І коли він його сьомого дня очистить, той випере свою одежу, вимиється у воді і стане чистий. Людина ж, що стане нечиста і не очиститься, буде викорінена з-поміж громади. Вона бо осквернила святиню Господню. Водою очищення її не окроплено. Вона нечиста. Це буде для них – Віковічною установою, і хто кропитиме водою очищення, випере свою одіж, і хто торкнеться очищаючої води, буде нечистий до вечора Усе, до чого нечистий торкається, стане нечисте, і хто до нього доторкнеться, буде нечистий до вечора